Precizare Între epigramă și catren nu e diferență chiar de gen. Undeva e totuși un hotar, cum e între cal și armăsar. Prosperitate Acum, într-adevăr, că sunt om cu picioare pe pământ. Nu că aș avea mai multă minte, dar nu am tălpi la încălțăminte. Actuală În lumea rea contemporană, când plouă cu scrisori capcană, la noi nu vei găsi cruzime. Ne mulțumim cu anonime. Unui amic De el, spunem foarte des, a ales până a cules. Alții spun de-a lui prințesă, Ia culeasă, el culesă.